او د یو دریو ا و, و جوابونه ور سره یو دلیل نقلی په اثبات د توحید او رسالت یو دلیل وحی او زجر تخویف مشرکین او ته اوس د ایات کې زجر په انکار د قیامت د توحید رسالت شي نمنی اصل وجدادہ دیدہ قیامت نمونکری دی کہ قیامت ایمان توحید منلے و منلو رسالت به منلو وقالو دی وے ان ہی الا حیاتن ند الدنیا ن دے دا مگر ژوند زمون د دنیا دے سیروب د دنیا ژوند اخرت نشه و ما نہ نو نمږه به مبو سینا دوباره پورته کیدونکې کی د قیامت نم انکار کړي سره په دنیا ژوندۍ دغه ژوند د لیکه څنګه نن دغه اتیست ملحدین او دغه منکر خدا د هریان بس بزه دنیا ژوند او دیر سره ختم شعر ختم ولو ترا سره جواب کئ خدا جواب الزامی جواب دی وای دوباره جو نشتا اللہ و ایزا پتا بولی دا چکلا ما تا مخامخ شے کیامت که نو بیا با دا توویم چشتا کنشت الزامی جواب ولو ترا کاس چی تووی نید وقفو کلا چو دیو درو لیشی کیامت که کی علا رب بهم دخپل رب بڑھانده بیا بی دیو منی الله اللہ با اتووی علیسا هادا آیا نده دا باس هادا باس بی مبوسین معلومی آیا نده دا بی الحقی رشتیا قالونو دیوئی بلاولینا فورب بنا قسم بی دی زمون پر رشتیا دے دل تینا مانا بیا بیل تا پا قسمونو منی قال اللہ ورطوئی خضا چی دینو بس فضوخو لازابا و سکی عذاب بی ما دیو جی کن تم تکفرون چی تاسوین کار کاؤ قد خسر اللدین کذو بلی قائل لا یقینا تاوانیان دی خلق کزو وی لقال <سؤال> الله چې دروځنی غنلې د ملاقات د الله دوهرا جن منی حتی تر دې پورې زاجا تمسا چې راشیدی تک قیامت بغدتن ناصابا نن خې نمنی او چې کلو تناصا فراشې نو قالو بیا بدی ويا حسرتنا هاي افسوس زمون علاما فرتنا فيها علاما پاغس فرارتنا چې موږ کو ته هی کړړی وفی یا په باره د د قییامت کې موږ نه د قیمت باره کې ډیرری کو طی شویوه نو ملی تیاریب نه وکړی یا فرتنا په معه د کا سب نه پلودی و یاه سرتنا افسو د موږله علاه په سبانې فرتنا في چې کړی موږ دد قییامت باره کې قی باره کې م سکړی ان کارم کوو نه نه درروغه متوي. وا همادی به یحملون ذراهم بارون کی خپل پیټي د ګناونو ال azimuth ریم په خپل شاګانو په شابه خپل پیټي وروړي ক্ষমা کويږي بنا دا مطلب وا هم دی به یحملون ذراهم قیامت کې بارون کی د پیټو د بوچونو د ګناونو ال په خپل شاګانو باندې ক্ষমা کويږي بنا ارا خبردار سا ډیر بد د معغاشي یا زیروونه چې بار کوي الله و دا ب دملونه ډیرل بد بار دی چې دوی هلته خیتې ځان سره راړي ومل حيات تو دنیا الله لهغ بومله من نه او هغه بره يات سره معلق دی چې دوی وقالو ان الله حياتونه دنیایا جن خود د دنیا جوون دی اصل تهاصل جننوې الله رد کوي دغه بسسه جوی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا نَدَي جُنْدَ دُّنِيَا إِلَّا لَعِبُونَ وَلَهُ مَگَرْ لُو بِي ٹوْقِ دِي دی او دیتا تاسو انہی اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا وَائِ لُو بِي ٹوْقِ دِي حدیث کے مرازی الدُّنِيَا کُلُّهَا مَلُعُونَ دُّنیا ٹوڑا لَا نَتِينَ دوام بقا نَلَرِ إلا ذکر الله وما وله او عالم ومتعلم بس بګه د خیر دی نو د الله ذکر د الله یاد یاد الله د یاد سره کوم شی تعلق لري الله متعالق او یا عالم دے یا متعلم دے بس نور ټول دنیا بے ثباتا بے بقا بے خیره لايب ورا لايب و تویل دے دا, دا بلګوالی لايبه چې دا زمانہ او وختې لگدي او له په لذت کې لذته لگلې لايب وقت لگ لکه ما شومان لو وکی کنه نو د ما شومان لو وې دله کوخت د پاره دا چې په ګټو کې په خختو کې په شګو کې خورو کې ورکی مورکی جوړ کی لکه سات چې پازیلت مت ورکی بس روانش نو دا لا ایب ده په اعتبار د وخت لګده او له هون په لذت کې لګده لذت وقتی او لذت ختم فسق او فجور فسق او فجور نو وقتی مزه والی بیا روسو سخون ني نقصاني ولالدار الاخره او خامخا کور د اخرت یعنی جنت خیرون غورده للذین دا کسانو د پار تقون، چې دا الله نه يري يا فلا تاقلون ولتا اقل نلره پس پدې کنا او فلا تاقلون ايات سو اقل نلره چې فانیم په باقی غوره کړي دي فانی په باقي غوره ده فانی دنیا او باقي اخرت قد نالمو تسلیل پیغمبر پدريو طریقو مساله بیانه خو لیکن دادا چې دې نه نو خیر ده تسلیس آتا قد نعلمو یقیناً لاوی مون پویگو چه این نوشان ده ده لای احزانو که خپکی غمجون که تالر اللذی اغا خبر یقولون چی دوی در پسی وی دیوی یقولون سوی ماقول حضف ده ماقول حضف یقولون نو سو حضف ده دو وجه ده تامیم نا اچی دوی سوی که نا ناغا عرص که دهش کلا وی ساہر دے کلا وی کازیب دے کلا یو کلا بلا کلا بلا نو یقولونی زکا مقول محزو فکر ارس در پسی ویلیش یقیناً منگ چې چه شان دا دے خفاکی تالا را خبر یقولونی چی دوی در پسی وی فا انہم پس بیشک دوی لا یکذبونکتا حقیقت که در اغجن نگنی ولیکن زالمین لیکن دا ظالمان مشرکان بے آیات اللہ پایاتون دا توحید دالا ایا دا د الله د قران نه جهدهونه انکار کوي در اصل د د قران منکر د توحید منکر نهو تسلیب دی ورکړه ته مخبکیږي دا استاد تکذیب نه کوي حقیقت کې د قران او توحید مقزبین او دا ابو جهل ویلو نبی علی السلام ورته ویلې کلي د ورته وی ابو جهل وی پیغمبر دا چنه لان او کذب وکا ولكن نكذبو ما جئت به تن دروغجن کو ته امين صادقې خو هغه شی نه مونږ دایي تکذیب کو ما جئت بهې چې تا روړې دا قران او توحید دل نه مونږ نو لا يكذبنك ولكن الظالمين بايات لا يجحدون دائم تسلي ولقد كذبت يقينا دروغجن ګړلي شي ور رسولن پیغمبران منه قبل کستانه مخه په صبرو نایک نا لکشیو صبر کړو علاما کو زیبو پاغه سچي خلقي تغذيب کړو نو تبم صبر که و اوزو او تکلیفه تر رسول شو وه تا تر دي برياتا ام نسرونا چراغي ور ته زمونګي امداد نو دقسه دا تغذيب کينو تبم صبر که ولا مبدل الکمالات الله او نيشته ده بدلون که د الله فیصلو حکونو ليسو دا الله وعده د نصرت دان دا الله نصرت کي دا الله د نو سرت واده سوک نه شي بد لې خپلو بیو پو سره والله دقین جا ک تاته راغلی د من نبایل م سرین دا واقعیت د رالی شو پ غمبرانو نام نامبی واقعیت راغلی یا ټول په د غوای چې نوصرت الله خپلو انبیو سره کړی ینکانه کلی ا راو هم دا درم خبره د تصل تا نه مطالبه د مجزو کوي نو په دی باندې هم تاته تکلیف سی چې د معجزه وطپیش کول کارو او خبر اږداره د دا زديان دی د دې د خواهش معجزه زنه کړم پیش کوم ته پیش کوم دی مني نو زديان دی دی اسه باندې کوي و انکانه کا ورا کچرتوی ګرانا علی کا بتاوانه اراضهم د دې مخړول د حق نه او غواړي وی معجزه راته زمون د خواهش پیش کا نو پین ستاتا زو خې زنه کا پیش کوم الله وي زديان دي نه خوبین سطا تا کستا طاقتی انتب تغیا تولت و نفقن یو سورن فی الارز پزمککی لاندی تحت سرات الارش او سلمن یا یو پوڑا اندر بایا فی سمای برا اسمان ترب تنو پتاتیا هم پس تورات لو کو دیتا بی آیتین فی او موجزی باندی دید دی خواخی زا کست اختیاری برا لارش لاندی لارش زی خواخی پیش که زن پیش که ولو شاء الله كترىخو خوي الله لجمعهم ديوه جمع کړي په زور عل الهداه په توحید او په هدایت حضور مقصد نه نه فلا تکونن تمکیګه من الجاهلین دنا پویونا د الله په مشیت دیکي بذا الله مشیت او اراده او رضا نه دي منینه اسبانه کی انما يستجيب الذين يسمعون نبشاره تصمن کولا سوک بمنی و انما يستجيب الذين قبله استا دا داوت منی دا استا داوت اللذین کسان یست مونا چاوی قران تغوه گیگ دی پنیت دا اصلا دا اصلا و دا منالو پنیت و تغوه گیگ دی این ما استجیبو لذین منی استا خبره دعوت دا توی دا کسان یست مونا چا قران اوری پنیت د اصلا یا یسمون پا مانا دا قبلولو نو قبلی ستا دا داوت آکسان یسمون چې قرآن قبلی قرآن قبول کی نو داوت بده قبول کی اول موتا یباسم الله سم الیه اور جون دی بل موتا دل تا اصل که موتا ذکر ده مشبه حضف ده مشبه مشبه بیهی که دا موتا مشبه بیهی ده مشبه حضف ده دا سره چه وَلْكُفَارْكَ الْمَوتَى والکفار کلموتا نو لا یستجیبون دا مطلبشه والکفار کلموتا لا یستجیبون او دا کافر خو په شان د مړو دی نو لا یستجیبون دې ستادا دعوت او مسلن نقبلی خزا یابسم الله الله به قیامت کې کی را کی ثم ایلی بیا به د الله ته ورجوونا پیش کولی شي پیښیږي حساب او سروګی کوي والموتا نو والکفار کالموتا یستجیبون کوالموتا مړی چی دی بسم الله راجمه وکي دوی را پورته وکي دوی الله یعنی دا کافر سمایلې اور جون بیا به د الله توا پس کولی شي والموتا د آیات دلان دی مدارک خازن لیکلی چې والموتا یاب بسم الله وی والموتا کلفار اول کفار ها دا خبر اکی چه دی آیات دلانی لیکلی دی چه دا موتا ملچی دی دا سم من, من دا کافر سم من, من کل موتا دی دوی چه دی سنگ دا کافر دا پیغمبر دا دعوت نقبلی دی چې دا دعوت نه قبلي دي دا سدي لکه څنګه چې مړه دچا خبره نورې دعوت نشي قبولوله والمان انهم فی حال کفرهم وتکذیبهم کما لا يسمعوا ولا يتکلم ولهاذا شبه الکفار بالموتى وی دلتی دا کفار موتا سرمشا بیکلل دا وجه دا کفر و تگزیب دا وجه نا چی دوی لا یسمان نوری ولا ی تکلم دا حق خبرم نکی لکه څنګه چې مڑے لا یسمو ولا ی تکلم نا اوری نخبر کئی وی وجدادا لی حادا شبال کفار بالموتا لی ان لا یسمو ولا ی مړ نه اووری نه خبرې کوي نو زکه د دوی ت شوي د مړو سره ورکی د چېول موتا وقالو لوله نوزلای آیا می رب بی دا بیا یو سوال جواب درې مخکې تیر شو د سلورم وقالو د و لولا نو زلای آیا توې رب ولې نهناازې لږې پهې پیغمبر باندې مجزه د خپل رب د طرف نه زمونږ د خواې زمونږ د خوښې یادئ دکه مجزی خو راځي۔ وچې څنګه مون غوارو زمونګه مو مطالبه ده ولورته پیغمبر ان الله بيشکه الا قادر قدرت والا دي اعلی اي آیا اايا چې روليږي معجزه ولکه اکثر لا يا لون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو د معجزه قدر بیان کوي قدر نه کوي نه مې يا ولکه ناكسروم لون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي نو معجزه ستانه غواړي په دې نه دي پوي چې د معجزه اختيار پیغمبر سره خونده اخذ الله و ما من دابتن بل ار دی ولا طایر یا تیروی جنا ہے دا اتم عقلی دلیل له په مساله توحید باندې و ما من دابت جاندار سی او جاندار فرارض ازمکه کې ولا طایرن او نه او مارغه یا تیرو چاغه الوزی بی جنا ہے په خپل وزرو دا یتیرو تیرو په خپل په وزر او الو تو دوی و دا بی جنا ہے د صفته موزه حروڑ دا خلله تووارن نه او مارغ یا تیرو چېلوزی پ جنا په خپلو وزروله اومو سالو کوم مګرده مخلوک د ستاسو پشان الله ته محاج ما فرت نه موږ کمی نه دی کړړی په قرآ ک منین د س ق مدلیل نه او قس مدلیل میں الله وئ په خپلته هید باې پیش کړی من یل هر قس مدلیل س اراه بهم بیا دوی دویدغ خپل رب رب تبه یو شرو نه جمع کړي سو مې العرب امبیا به د خپل رب تیو شرو نه جمع کولې شي او پروته کولې وي والذین کذبوا بیااتنا آکسان چې درو جن غنلی زمغه یاتون سومن دا سومن بکمن سومن کانی دی د حق نه وبکمن ګونګیان دی د حق نه په ظلمات او پراتې دی پر شرک شرک پراتې دی تیرو کې پراتې په ظلمات پتیروګی دی پراط مَی شَیلا هو نچاله چاله وړی زلیل هو مہر د گمراهی پی وی په مَی شا او چاله وړی جاله وی ګرزه یا لسراط مستقیم بلارانیغا طلب پکی لسراط مستقیم وری زدید مہر د گمراهی پی وی قولا رایت کو م انا تاک مذاب الله دم دلیل اصلی دی او بیان دا جہل د دوی د مشرکان او جہل وګوروی ولراي تم وای تا پیغمبر خبر راکه ان اتا کوم عذاب الله که چرترشت تاسو ته عذاب د الله دنیا کې او اتد کومه سا یاره چې د قیامت نو غیر آیا غیر د الله نه بتدون تاسو بل چا ترا مدد شوا بل تباواز کوي ان کندون صادقین کریشتنی په دې خپل خبره کې زکه دوی طریقه داوا د دوی چدیبا پد تکلیف کې الله تره مدد شه او خوشاله کې به غير الله تره مدد شوي دیو جن نبی عليه السلام د عمران ابن حسین رزي اللهونه ته پوښتنه وکړه و وته وی چې کم تابد بود جاهلیت کې داسو خدایانو عبادت کوو سونو خدایان او ته وی قال سبعۃ وہ وو خدایان میو. سته تونفل ار دی او واحددون في سما شپ زمکهکیو او یو بهاسمان ک اووره الله رامد کوېته کلب مسیبت کې الله ته چې غ نو نبی علیہ السلام اسلام قالا و ه په همته دوې رغرح په رغبت او رحبت یاره کې بهې چغ چا تهواله قاله الله الله ت نو تکلیب مصیبت کې مشرکین او الله ته چغواله بیا به زه موږ خدایان ناراضی دریاب سمندر کې بغیرش نو الی اسمان والا ته چا دای کرامه واقع راځي چې کلمه کفته شو دی او تخت نو جدی کې سمندر کې لاړ یا ناز یا, یا حبشه تت نو سمندر کې ناموافقه هواراله کیشته خاترو کشو نو هغه کیشته والا به اسمان والا ته چغای کې دا ته ویلي زمونږه غا اوی دی وخت کې نارارس یو هغه مسله چې محمد سرمنه مناله هم سمندر کې و مناله فزاکه الله ز اخلاص کړم نو زب ورزم نو تکلیب مصیبت کې دوی الله ته چغواله نو زکه ورته الله وای تکلیف در باندې دنیا کې راغی یا آخرت قیامت راغی نو غیر الله ته دون د خپل عقیده مطابق وتاس غیر الله ته چغوهه نه نه بل یا هو تاسو غدا طریقه د اصول لی چې تکلیف مصیبت کې دغه الله ته چغوهه ښه بل یا هو بلکې د الله ته ته تاسو چغوهه نه فایک شهو لره کېدنه ما اغه مصیبت ته دون الهي چې تاسو را بللی الله الهي اغه مصیبت ته ا اله کشفیه اغه مصیبت لری کولو ده پا ان شاء الله خدای خو خی د تکلیف د نلری کی وطن سونه او تاسو بیا پرېګ دی ایروه اهې ما خدایان تو شریکونه چې تاسو الله سره شریک کړي د تکلیف په وخت کې بیا خپل خدایان یری او یو الله در احمد شوای ند د دی د پاره د دلیل عقلی راوړو وګورئ تاسو مونای چې تکلیف کې الله رامدد کی نو چې څنګه تکلیف کے الله را مدد کو وینو په کار د خوشاله کې ولاته چغوهه داواله خوشاله کې غیر الله دې په تکلیف کې الله دې تاسو وای چې نه را مدد کیږي کی تکلیف کې کی د دا زمونږ دانو خوشاله کې په طبيات چغواله دابا نيلويسب رحم الله وي وی و سنگل مشرک ده او یا ډبل مشرک ہے ای صرف په تکلیف کې الله ته چغوهه خوشاله کې صرف غیر الله ته وي وې دې په تکلیف خوشاله دواړو کې غیر الله ته چا وې وو سنگل مشرک ته وې ډبل مشرک هه دواړه حالات دی الله لقد ارسلنا اليهم من قبل فخذناهم بالواسع ذره لعلهم يتزرعون دې توې ابتلاء بنعم والنقم او تخويف دنیاوي ابتلاء بنعم والنقم سوال پیدا کیدو چې دا چې دوی مشرکان دي او دا عذاب مستحق دي نو دی دا بیا څنګه کوي دنیا کې د غسي جمدی ګرځي خوشاله الله دا زما قانون ده کلا زئ ابتلاء امتحان بنعام ونقمرا ولم کلا خوشالکم دام امتحان کله تکلیفون رازي دام امتحان غورم دے سکئ نو دا اصل کې به تورې امتحان ک په دوی څه حال پدې مشرکراغې نو دا امتحان دي پدې کې الله نیسی ګرې دا مطلب نه دي چې دا الله ته خوختي ودا شرک هکار دي ولقد رسلنا ال المؤمن یقینا رالګل دي مونږم بیا ال المؤمن دلو تمن قبل کا سانه محکم ناګي تكذيب کړو نفع خزنهه نيول مونږه غوي بل باسا پتہ وانو نو وزر او په تکلیفونو او مصیبتونو مالی تاوانونو بدني تکلیفونو پیراله لاله دې لپاره تزرعون چې دی الله تعاجیزیو کی الله تعاجیزیو کی نو غره تکلیف راولم ندام دې لپاره شری الله ته رجوع کوي کنه فلولا تکلیف خو پیراغه او فلولا ازاهم با سونا تزرعو په کار وا چې تکلیف کې الله تا عاجیزی کړي وي خو نه فلولا پمانا دا حلا حلا ولینا ایجا هم کل چرا غی دوی تا باسونا زمگا زاب تزر رو ناجیزی و نکڑا ای فلولا تزر رو ایجا هم باسونا ولی اجیزی و نکڑا چکل را غی دوی تا زمگا غازاب فزید آجزه تابیداره ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ و تور شد دی زرونا وزینا لوم او خایسته کړی د ته شاتان معکان عملون هغه سر چې کول اشیر کې عامل او ته شیطان خسته کړی نو دو ابتلا ب نام شوه هغه ب نقام مه تکلیفونه راوام ګورم د الله تجززی کوي تو و باې که نه په دغه و شي نه بیا پ دروازې ابتلا ب دا مضې چرچی دوې وی زه په حیم الله وي بیا ونیسم. فلما بس هر کلا چی دوی هیر ک هیر ک د لا توحید د لایت فلما نسو ور کله چیر ک ماغه مساله توحید ذکروبه چې دوی تنسیت ورګړې شې او باغید توحید پری نو فتحنا علیہم پرانی زو کولګم په دیوانه اباب کله شې دروازه د هر نعمت دا مزی چرجی پیر سېبلدا نظرانی شکرانی را روانه مولي سے پدیس خاتونو او پدی شوم ما خامونو کی بس سری او ای بس ہے دا خو کامیابی دا حتا تر دے پوري جعفر یو دی خوشاله شي به ما باغس او تو چدی تورکړی کیگی وی ما زملی مونږ جوړه په بس اخذنا هم ونی سوموندوی بغتتن ناسابا بیا یک د مونیسم فایزا هم دغه ټیم کې دی مبلسون نو امیدي د ارچانا بس به یو در درد بچونی نو دا په کله دروازه کولو دا استدراجی دي د اصل سوي استدراج استدراجه تو ویل کی کله نعمتونه و غیره ډیر شي نو دا استدرادم کې دی شي او دا نعمتم کې دی فرق به شي چې کله که دا استدراجه نه کدا نه مت یو سړی باندې مزه چर्चे را لید نو زبدا است دراجی کده مې نعمتي نو خپل حال وګوري کده حالت الله سره تعلق برابرو وو او دین باندې چلے ده بغاوت ګنا بګینوا نو معلومه دا ده دا نه مت او که حالت اداره چې بغاوتونه کړي مزه دینودا به است دراجی دا به است دراجی دا مفتی شفیع مولا یو ځای لیکلی خوب دل درزی چې کیسو کو دا ویښه مولا مفتی شویره مولا لیکلی دی یو زکی چې مولانا زکریا مولانا الیاس رحم الله هغه بیمار او اخري وخت و زوړلم ملاقات جړلې ما ورته حضرت ولی جاړې وې وې چې ما کمکار شروع کړو نا ډېر له هټ ورسید زما پجن کې دی حلق دی جوړاویږي ځکه کله د میوات نه پاسې دلم نو ما سره یو قسم نو د دعوت تبلیغ علاقا نو بیمه ته حضرت دا خود خوشاله خبره د وینا جاړم بده اسینه دا استدراجنی ګور الله والاخرک بیمه ورته چې حضرت دا استدراج وکنه دي استدراج خود ته وایي چې سړې په بغاوت او ګناه کې اختئی نو تا خو دا لای اطاعت تابعدارې کې جون تیر کو د دین خدمت دی نو استدراج او نعمت کې فرق دی که ور سړې په بغاوتونو غونونو کې اخته دی او مازی دینو استدراج ستدراج پیژنه ما پیژنه استدراج دغې چې دې دا ترقی ګړې خدا د د زوال لپاره جال چولی شوی مثال داسي کنه زمه دا مثال باندې پوي کم دا پرنده ښکار خلق که کنه نو دې ته داسي جال واچي نا ایکی وطا دانا دی یا دا مگی نو دتا سو کی لٹ کی دی و ایکی خوراک کی دی دا وطا دا په خوشاله خوشاله روانی جوڑی دا خو مزیدی خوراپ و کلپ اونی د دا استدرائی چی دقا سی پاک کلا د مجرم باغی تا دا سیتانا وروای چی کوا مزه اگه الله نیسی پا دی نو د استدرائی چی نو نوکه چارته باغیده په ګنونو کې د نو استراج دی او کته به دار ده نو بیا نعمت دي خو باغیان دي کړه غره تکلیف مصیبت پراغه باغی کې هم الله تعجیزونه کړا لکه ان قصد قلوبهم وزین له شیطان او ماکان او عملون نو فلمانو انسو ما ذکروبینو فتح عالم ابواب کل شی دروازه کلوش دي خو چالش حته اذا فرحو چې مشو بما اوتو هغه سچ دي دا ورکړی شیو ناخذون باتتن اني والمندنا سبب بيزا مبلسون دا ټیم کې دوی نو امید او دار چانه نو بس منډ ملو ویس اومنيول فقوت يا داير القوم الذين پس پریکړې شو منډ دا قوم نسل او منډ دا قوم الذين کسانو ظلم او شرک کړو الله دې مشرکانو بنیاد مې ویس نو الحمدلله رب العالمين چې مشرک ختم شو او دا کفر او دا شر بنیاد ود نو الحمدلللہ شکرونا اللہ ذاتی رب العالمین چداب رب د مخلوقات دا کوفر شرک په ختمے دو د الله شکر استلغاری مشرک او بیدتی ختم شو د علاقه ملکنا نو شکرو باسا خایننا لیلہ پی مو آئے مشرک مرش انا لیلہ نوی الحمدللہ زکا محدیسین وی موت المبتدع فتحن فی الاسلام د بیدتی چڑی مرک سده دا فتح فی الاسلام لکه چې بده تی روکښو نه اسلام ته بچ مشرک شو نو بس ملک پاچ نو بده شکر استلغواړي ولکه هر موقبه ګوريخه فقاحت نو وکاره له اسنه په ممبر مہراب کې نه اوه چې الحمدلله پلان کې به دیتی مړ شو بس خلک دي وزګار شدا داسې مخ کې شوی و یو مولا وی لاسې کړو نو خې نه پې جنم خو نه علاقه کې له مساله جوړ کړل لکه زې زې ګوره باز خبر د ممبر یو باز دا نو ګوره با زې تاغه خپل ارايت من خذ الله سماكم ابصاركم ختم على قلوبكم ان الاون غير الله ياتيكم به نلتاغه ولما دا غځم دوي وي دغه کی څه کړی د مون ته ډیر لوی مساله جوړ کړا هغه علاقه بس بیاس خلکو مون ته اوس ډېر په بدن زکه غسړوي د ډېر د عوامو کې ډېر لې نوم واله سړیو اې د ممبر ته کیرا فیسبوک باندې وی چاله الحمدلغه ډب دتیو شکر ده چې زې زې ته وګوره ها قولا رايت من اخذ الله سمعكما ابصاركما ختم على قلوبكما ان الاون غير الله ياتيكم به ته وګرخبل بڑا سد زړه وواسه ها خپل د زړه بڑا سړی هوا چې خدي تم له مخ کې رستګوري چاله کزدا بڑا سبا سم خو زه خو وووا سم خو نور نقصان او फायदा ساده نو کله کلمون داسې مکو یادای د بل کلی د لاړش دا بل کلی کې هغه مسلې وک خپل جذبه خو واخایو او مونږ ته لاړ شو هغه کلیواله کار وګورو داسي اکثره داسي خبری اکثره داسي دا د دا صدر صاحب خبر ما ته کوله شیخ سروشی وی سو کې اده وی طالبان مولانو یاراول داسي یو کلی جمعات کې پروګرام هغه مدرسې والا خو بیا خپل طالبان کلی جمعات وې ماته لکه سړی مې راولې پتن لګي چې سبا تی جوړ شي مې وې چې نه راولې چې راوس نه یزما په کلیک کې د حيات ممد مسلې غوښ کې سنوم او تذکرمنه حيات مسلې بیان کړو زه خپلوي جذبا او کلافوي مالې کارو کد او بل راپور تاسو دا شي دیو جنا جذبینه به کار اخلي خو لا کله وګوري مخ خو ريستو چې زما په دې خبره ټول مشن تا علاقې تا خلقو تا څو نقصان او फायदा نو د شیبه مخکيروسو کتل غواړي ګور رايته وینا غذال الله سمکم وابصارو موږ د مشایخو گدا کای ما دا سومه دا دا دا شیخ د شیلیدلی التبرعدل ما تبيوي څه خبرو کوم شیخ عليوسف بداسي سم مساله وکم اميري سين بچا سي وندې د چوي سو ويم زکه چې غره ماحول مطابق راتوي چې غا بیان کوم ګنه نو په هر حال دی شی خیال ساتل غواړي خل و ارتا پیغمبر آرائیتم خبر را که ما تینخد اللہ و سمکم دالا سم اقلی دلیل آرائیتم خبر را کینخد اللہ و سمکم کونی سی اللہ واخل استاسو و گونی طاقت دوری دو و اپسارکم سترگی طاقت دلی دو و ختم علا قلوبکم او محر و استاسو پزرونو مرادت ازالتو لقل اقل دنوالی نمان الہون سوگ ده الہ غیر اللہ دلانا سیوا و محر و استاسو یاتی تی به چرات لو کی تا واست بیہی پدی ما زکروا ما سبقا مکه درید خدا ذمیر با راجیش ما سبقا تو ما زکرتا دلتوی قدرنا و کدرنا و علم کانم کم سترگی و علم لاندم کم پجنم ہورلگوم لی ونیم کم نمن الا هون سوگ دے الا الا الا حسوق دلتا الا الا سمانا اله لا منالا هون سوګ دے د غوګونو ذمہ دار د دا لندوز ذمہ دار د دا لیوانو مدار غیر الله د الله نه سوا یا کوم به چرات لو کی درته پدی بیا در نظر در کی د وغونو طاقت در کی لیونی خکی سوکشتا وینیشتا دیسو ویشتا گناشتا گنا یوشتا دی خو وی د غوګونو صدا پلان ک دا وی د غوګونو و اباره گوگونو بابا االکر گوگونو بابا خودت به <تصفيق> ساتون گوگونو دیوه گوگونو بابا دارم داوی درندو بابا دا دا لیوانو ده نا دی جولکلی دی afغانستانی یومizo Yep بل سوک دی بلن بگید سخی سے سخی سے بدمیالمیالی سه grasp یوم دا لیوانو زما دار ده میالی سه بدمیالی دا, دا غد ای لیوانو نوی دا لیوانی چرا شی تړلې ول راولې او بس ویج دې ځای لا و بیا سئ نو ایدادلې وانو ذمہ دار قران سوي وختم الا قلوبكم من الهون دلې وانو ذمہ دار سوګ دې نشتبل الې وانو ذمہ دار دا شیطانانی کړه نو شیطانانی دا پکینی چې التغرل شته پاسیا کډه بابا جوړ کا او دارنګ سخی سې بده نو سخی سې په دړندوزی مدار دې لاندخه کین نو التول لاند بوزي نو ای کال کې او زل جنډه پورته نو هغه جنډی پورته کې دو سر ړاندم بینا کېږي او و مولی دللی دي څنګه دا د خپل آراامیان منجوران داسې سرې داسې به سنینم او په کې چې جنډچ سر کوی ګور بیننا شوون بیننا شو نو په باندې خلک د ک کې تاریبانو مخکې حکومت کې با بندې لګړی وه اوس هم داسې خبرې کړی دا شي نه شته په باندې دا اجازه انده بنو چې دا د کارونه باندې نو قران وای چې سمع سما کوم با بسار کوم ختم الا قول ما نه الا هون غیر الله سوګ دې دندوزې مدار سوګ دې دسترګوزې مدار سوګ دې دلیوانوزې مدار یاتي کومبه چې راتلو کی تاسو پدې انزور ګوره کفانو سرهو فلااتا سنگ مون چلو خپل دلایل د توحید قسم هم یذفون بیا دې اوړې د توحیدنا پګمان د ازاندا الله په هر انداز توحید یا د نویم خو دی پینم پویږي ګول رايتمنا تاكم ازاب الله یو لسم دليل ګول ورته پیغمبر رايتم خبر راکه ان تاكم ازاب الله ک چرتره شر تد الله ازاب بغت تن ناسابا یعنی پټ ناسا پرایش او جهرتن یا خکار راشي مخامخ علامات خکاری یا بغت تن د شپې او جاهر تنیا دروازه نو هلیه هلک نو به هلاکی الا الا القوم ظالمون مگر قوم ظالمان د څه مطلب اصل داسره ان اتاكم اذاب الله بغته تنو جاهر تن جاهر تن نو فمی یهلک چې عذاب راشي نو سوک به هلاکیږي مې یهلک نو یه هل یهلک الا القوم ظالم مشرک به هلاکی نو مشرک چې تباہ کیږي نوالی تشیر که زان بچ کچی تبایه نبچ ومان ارسل المرسلین الا مباشرین و منذرین بشارت ته او نرالی گو منگ پیغمبران الا مباشرین مگر زیر ورکون کی منون کلا و منذرین و یرون کی نمنون کلا نو فمن آمانا پچا چی توحید و منواصل اصلاح اکلا فلا خوفنالیم نبیر پدیولامی ازنون نبغم جنی بشارت منون کلا تخویفو سواللزینا کسان کزبو بیایاتینا چې دروځنی غنلی زوم غیا اتونه یم سو مرعابو بے وسکی بے وسبشی دی پورې مسبه کی دیل را بے وسبشی دی پورې عذاب بې ماده وجی کانو یب سقون چې دیو نافرمان تون کی د توحیدنا قل لا اقول لکم اندی خزائن الله د مسالاتو دا درې سوالات سوالات سلاسو داغي جوابونه پیغمبر سوالات او يا ولا اقول لكم اني خزائن الله ولا علم الغيب ولا اقول لكم اني ملك درسه على يودا جتنت پیغمبر و نو بكارا چتو هدر مالدار و ل مالو دولت د سره جواب لا اقول لكم زنه ام تاسو چنه خزائن الله چد الله خزانه ما سره دي اخ الله سره دي پیغمبر دولت سوما چته پیغمبره سربدولت لازمینه دا خو دنیاوی لیډر نه دی او دویم خه ته ځان پیغمبر پیغمبره په کار دی چې په غیب پوی دی وی ولا او ولا عالم الغیب نو پیغمبره غیب وباندې پټوم نه او درم په کار وا چې چرتا ته خوراک سکاک ک خوراک کې سکاک کې پګارچتا نه خوراک کو کولینس کا کوله کلهګه پرشتو غونده نو ولا اقول لكم انی ملک زنم ام تاسو سچیزه فرشتیم بلکه بشر نو انسانی تقاضا را خوراک بم که اسکاك به کوي بشري ان اتبو خوانو بیاسه چې نه خزاني لري نه علم الغیب نو ملکی وې زدم کنن اتبو زتابینم روان نیم الا ما یو هیلیه مګ راغه سپې چې ما ته ووهي کېږي وی را ته ککیږي نبییم قل ای د پیغمبر حالی سر ماول بسیر آیا برابر دی وړون دنه وړون د وه نه بینه لیدون کې د وهي او فلا ته تف کونونه سوچ فکر نه کوئ انزر بهحلله دی نه تخب و یاره پهې وهيقرآ سره اکسانخافونه چریېږي یو شوی لارب به هم چې راجمه وکړی خپل ر تهلی سره دو دو ن دوی دپاره مندونې د لا نهوا وړی اون څوک بچکونکو ولا شفي نسوب شفارش شرف شفارش کوم کې لالم دیده پاره یتقون چدي او یریږي د الله نو دا شرک پری دي نهفید شفاعت قاهريمش وراته تر اللينا دون رم بالغلات ولا يريدون وجه دا تنبیح دا او ترغيب به ولات الموحدين ها توحيد بيان په مشرکين اوردوش نوزان سرا خپل موحدين مرګري اگر منظم و برابر کا مشرک بان خورہ د شو خو چا توحید منل نه نزدن د نږدې د وی موالات الموحدین او دا مسله بیان شوا نو چې مسله بیان شوا نو خپل کور جوړګه پل نسم برابر ویلات تر الذین مشڑا مترا اکسان ترما واللهته تر دلهین نه مطره او م شړه کسان یاددونونه رببع هم چې را بری خپل ر بل غدېوللیشي او ما غر میینی وخت او یوردونونهجه ارااد لري د الله د راضا د الله د ضا د پاره ساار خام الله رب بلی نو دغه محدین انځان سر ان اس کا زه کو مطالبه کړی او ما کې واللهستاخواله راضو اوستا په خوا کې دا غریب دا بلال دی دا, دا خوباب دی او دا چه ده یا سیر او دارنګ عمر دا, دا خلک دی دا غریب خلک دی دا زمون نوکران غلامان دي دا زمون د شان نه خلاف د دې د مجلس نه لریګه علوي پام کواله لری نه کې وګورو د صاحب کرام شان وګور دا شان او, دا اکرام شان او دا شان و مقام د صحابه او دی چې ولاته تر الذين دون ربهم زانب نه او بل د صحابه ته چې کم مقام ملو دی دا پس ویدون ربهم بالغدات والعشی پس توحید په توحید بانی دا مقام سوابوتمون سار بیگا صرف یو اللہ را مدد کئی ما علیکم من حسابهم نشت استا پزیما بانی پیغمبر من د دوی د بوج نه من شینس وما من حساب کونا استا ما من حساب کونا ستا بوج علیم پاغی بانی من شینس استا بوج پاغوی یو دا غی بوج پتا نشت تانا دا و داغوی او داغوی نبستا دا عمل تبوسن کی فتت رو دا هم این, این تت رو دا هم کچری تدوی و شڑی لرکی نفتکونت بشی من الظالمین د ظالمانو نه خوبی غمر دا سی چر تکول و کزاری کفتن نابازم لبازی لیقول احاولای من احاولای من اللہ علی من بیننا دوس اولاقابا او دلت تجیع لتبلیغم دا تجیع لتبلیغ چې د الله د دا توحید مسله و بیانه او سرا اوله عقبله اول امتحان چې پدایبان دي په بیان د توحید راځي توحید بیانه ز کدي صورت کې ډیر زور سرا مسله د توحید اور د شرک بیان شوه دی نو ته دای چې مسله بیانې نه امتحاناته مسره په صورت کې بیان د توحید په امتحاناتو کې عقباتو کې اوله عقبې امتحان دادې چې تا تا بوئی چه خواه ایلتو مولا راغلے دا مسئلے که بل مولا پده مسئلہ نپوئیگی او تپ مستپوئیگی دا بوئی ولی دا نور مولیان ندی نداغا شبه دا اول اول اقبه دا او او دا اقباد په کزالکا سر بیانی کزالکا کزالکا استمرارا و دوام تشارا دا چه همیشه دا پارا با د اعتازونه ککیږي دغه او یاد د د پشان خو کږی به او شقرآم الله وی چې دا هر دوررکې په حقپست د شپق عقبی را ځي خو اولنی دایبان د شپق وړه تېږي او په نوروبانندې کم کوزی وي خو لکه په یو دور کې په یو کلیوطتن به د شپ وړه په دا د توید خاامخی نو په یو خو به ټولی تریږي او په نوروبانې کم زیاتی وي. وکا ذالکم دغران څنګه مطلب څنګه چې موږ مخکې بیان وکړو نو کا ذالکم دغران فتاو مزماي شرازي اغاز مايش بدای چې پتنابازو به باز باز بعضو با په بازو ازمایو بازي سوق دي ماحدین به بازن په بازو په مشرکانو دموحدین با د مشرکانو په ذریعہ باندې ازمایو په دیو امتحان د مشرکانو د طرف ناراضی پهذ کوم دا رګ په تن بعض ب بعضه ماومونږ بعضې محین به بعضین په بعضو مشرکانو کاافانو لی قولو دی د پااره چې و د مشرکان ولا آ دا خلک من الله والم سانان کړی د الله په دویبانې من ب نه زمون په موجیا کې یعنی تم ولا راغلی ولی مونږ مان نی تا ته بهړه مار ولی مونږ سر د کوانو پړه ولی کانو پی. مږ میانو کتابونه بلیدي من الله وال نه من الله عليه من بين نه نه موږ موجی دا زړه غ غټ مولانې سابق صب مولا دی خونزا د صب دی پلان کې صب دی ادا دا ممس نه کولی تمله راغلی دا جواب آلی الله به عاعالمه بشا دا به جوابوي دانه چې ته ورته او زمو نه علی الله آ نه د الله به لممه پوې بشا کرینا په شکرزار بې ګانو کلهکوبان مطلب دا. چ دی وید راغلی دا مسئلے کے مخ دا نور مولیان ندی دوینه لا کړي او ته یاران نور نپوېګم خو الله خپل شکر گزار بندگان پیجنی نو چانا دا الله د توحید دا الله دا وحدانیت مسله او کار اخلی نو پی پیجنی اغنے والی نو ما خوې جوړی داوم خ مولیاںو حق به بیان کړي خو ځه چې تاسو وای چه اینه ده بیان کرده و سرپه تب بیانه نو دا دا اللہ پا ما پرزوی نو چه مانا دا مساله و د دی مساله کارلی و ایدا جاک اللدی نو یومینو نو بی آیاته نو بشارتوس و از دا ایتا وی امتحان خدربانده تا ته وی چه تیلم اولار آغلی دا مساله که دا نور ندی خو سخو منون کی کنم نو چه کم خلق دا سر مساله و منی اغیسر بدی رویه سنگئی نو دا جماعت د مګرو خبره را للی څنګه چې مخکې ولاات تو د لځین دوونه رببه هم دا بځان نه نو سب کې د به غزانې ن دی کې و دا بو نیز کل نه کله چې را کسان یومینو میونه بیا یاد نه چیمان لري زمونږ د توهید پایتون با دی مسله د سره اوله نو فقلل تو ورتوای سلام وړ ل کو هرکه را ش سلام دلته د هررکلی دی ینی ته ته هرکلی. مارګره قران لراغه مرګره د توحید بیان لا درس لراغه نو تبور ته هر کلې و چې داغه حوصله وجدش اغه اپنایت محسوس کیچاله کدا خو زمای خیالو سات زخه پر دینم بلکی د دوی حصم نو وقول سلام علیکم وررتوب سلام علیکم کومار راشه کتب شئ که تب بکوم لاې مقرر کړی د ستا سرب په ځان باندې محروبانې کوول اوول ځکه چېغا دی چې نوامید د غونتی ې یر مخکې م کوپر شیر کړی د نه نه راضا الله محروبان دی الله په خپلو بندې ګوبانندې اول رحم کوي نه شان دا دی رحمت مخکې نه بدل دی. د الله رحمت صدق دا چه نو شاند دا دے منا ملمن کن چا چه عمل کریستا سنا بد بجحالت ان سو مطاوبی تو باویست مم بایدی پس دا دینا شرک نے تو باویست واسلا او عمل درست که نفن نو غفور رحم الله بخون کے محروبان نو آغا نوی راغل معاہد و قرآن توحید لا آغا تبا حرکلیو ارکل راشا عزت باورکے دویم دا آغا با حوصلہ ورکے کای marked شوی وی شي وی اما دا نه چتا وته نه تاخه نه بخله کې تا وونه شرک کړي دوونه اس خاطونه کړلې دوونه نظرونه کړلې نه نه والسلام علیکم وکذالک انفسل آیات ولتسبین سبیل المجرمین دیم عقبہ دویم امتحان دیم بدای تا ته بوي چې بل مثلا نه کې بل مثلا درزی بس توحید دے و توحید دے دوی وی کانا دی پنچ پیریانو لوی بلا مسئلہ نو ورزی هر وقت بس توحید دے و توحید دے نو داغی جواب وکزالک امدارنگ نو فصل مونږ په پا وضاحت سربایا نو د دا توحید صد پارا صد پارا اے وکزالک نو فصل الالایات لی اظهر الحق چه حق ظایر شکانا هم دا ر تفسیید سره با باید ونه د توحید چې حق کاره شي ولی ته سبی نه سبیلو مجمین او سرګنده لار د مجرمانو توحید بله مس نه کې ار وختئ نو د یو حکمت توخیو او الله توید دی بار بار بیاوم چې معاهده او مشرک په ککاره شي ګورو چې څوک پچا چابد لږ په چا خللی د داسې الظاممی غونې جوابوک. ده دا پار بیان ولید سبینه سبیل المجرمین چې مشرک موحد پکې خکار شي په موحد به خلګي او په مشرک به بدلږي اصل جواب داده قل انی نوهیت و نعبد الذین تدون من دون الله قل لا اتبعه قل لا اتبعه هواکم جواب دا بل مسلنه کې ویزه کبلنه کومه ته حکم دا داده چې دا مسله به کې تدې مثلی او بیان مامورم ولورطوی پیغمبر اینی بشکاز چیمنو هی تو منکڑے شیم انا بدل الذین ده عبادت او بندگی دا کسان تدون چتا سیره مدد کوی مین دون لای د الله نہ سیوا دما تا حکم دیو بس زک دا مسله بیانم دا الله حکم دی دا مسله بیانوا بار بار, بار بیانوا قل اتبعوا احواکم و اور د لا تبعوا تابیداری نو کوما هواکم ساسو ده خواہشات او چستا سو په خلی دا, دا مسله د توحید پریدم اسین ارته وی مړه بل مسئله نه کې توحید دې توحید دې خلقونه متاسر نشي توحید پر نه ولی ولې د توحید مسله غوري دا صدا بہار مسله دا صدا بہار مسله سي صدا بہار په دې بوټو ګولونو کې باز ګلاب ګلی اسی صدا بہاري څه مطلب اوړې چې په هر موسم کسی تر او تازه نو د توحید مسله مغرده ار دور او د هر وخت دا هر وخت واره دا د یو وقت په اړه نه دا نورې مسلې به وقتی وي ومساله د توحید با د عبد الابد د پاره ټول موحدین شي توحید خلقو منونو بیا به بیانه ولی که توحید بن کې د دیشت موحدین نو د توحیدی رشی د توحید بار وخی اه مسلم وایا و سره پکې دام بیانوا قد زللت که توحید پرې د مساسو په خلی د دې بیان یقینا گمراه شنه شم ایزان دغه وخت ومانو زبنی منل موحتدین د لار مندون گنا بیا پلوورته پیغمبر این دی بشکد چې ملاباینه تیم ربی په دلیل باندې د خپل رب د طرف نه قران دلیل قران دی وکذبتم به او تاسو دروغجن غنه د دلیل د قران ما عندي ما تستاجلون ما عندي نشتمصر ما تاسو تستاجلون به چې تاسو تالوار سره غواړیغه دی ویخه چې ته په حق نو بم غعذاب ولین راځي غعذاب دی راوړا دې د عذاب اختیار زب نه دی کنه ما نشتما سره ما غزاب تساجلون به چې تاسو په تلوار سره غواړیغه اغا ولی غزاب خو اینل حکم الا لله دا الله اختیار کوي چې کله غواړي راوړي اینل حکم نه د اختیار الا لله مګر دا الله دی اختیار دا الله دی په چا غبرولي نه راوړي چاته ہدایت نصیب کای نه نصیب ک اینل حکم الا لله فتو القدير شوقاني د سوره یوسف ایا دران من تمن الحكم الا لله دې دلاندې کلی دي چې وين ان الحكم الا لله ا ما الحكم في كل شين الا لله سبحانه وتعالى په هر شي کې اختيار فیصله د الله دا دبل بل چا نه دا يقص الحق بيان الله حق و خیر الفاصل او دا الله به تر د فیصله كون کې له پمنځه حق او باطل کې حق باطل منځ کې او فیصله کوي قول ورته پیغمبرالو ان اندی دوی عذاب بدی کړئ یو جواب وکوه انل حکم اله الا الله سره دوم قول ورته پیغمبرالو ان اندی که چرته ما سره ما تستا جلونه به چې تاسو په تلوار سره غواړین لو قدی امره اوس په فیصله شوی وکا خبره بینه و بینکم زما او ساوستر منزا ما خاطر دونه صبر نکاو ما خوده تدونه چې دین او قتل نه دا خدای الله ډیر لې صبر دې حليم ذات ته دا صبر کوي که زمای اختیار کوي نو مس یو نه دو مو بس ما ورس ختم کړو عذاب براغلو هو الله وعلى العالم په دې په ظالمانو نو ظالمانو الله په خپل اندازه بیا عذاب ورکړي را لیګین ویندو مواتی ول غیب لا عالم دا دولسمقلی درې کمال علم د الله دا الله علم کامل لې ویندو الله سره وفاتول غیبه کونجانو د غیبودی لا یالمها چینو پویګی پدیبان ایلو سیوا د الله نبلسو دا, دا مفاتيح الغیب یا جمد مفتاح کونجانو دوی او یا مفاتيح الغیب خزانو دوی الله سره خزانی د غیبودی یا الله سره کونجیان د غیبودی لا یالمها الاهو چینو پویګی پدیبان دی ایلو سیوا الله نبلسو ګونجانيه یاد کړې چې القرآن رحم الله وای وای اصل کې گویا کې داسي وی الله علم غیب باندي پویا یا د غیب علم بل سره کېدل خو در کنار گویا کې د علم غیب الله په یو صندوق کې بن کړي ده هغه ته تعالی والدا هغه چابيان امزان سره یې خېدی دا چابيانونه څوک نه دي خبر خو نو علم غیب خلاله خبره انده وفات الغیب لا یعلم الله و یعلم الله بئما في البر باغ سباندي چې په اوچې کې دل بحر او دریاب کې اوچې او دریاب هر څنله خبر صحرا دا سمندر ګهرايي دا, دا الله علم د سموهيد ته او كامل و ما تسقط من ورقهن نپروزي هيس يو پانا الا يعلمها مگر الله يعلمي پانا راپروزي اينم الله العليم پانا ولياده دي د وني او د ګوټي د مالک تدا پتن لګي چې زما د بوتیون نه با کم پاه کله را پروي. کله کله داسې زیړې پاې زیړی پې زیړی شوي سړی وي جوړی دا بهه پروزی نو کله کله زیړه برقرې او ش نه را پروی کله داسې موشي الله و دوو پاړې چې حرکت کوي او دې پلې را پروي دله ماته د کمه به پروې کوم اوبرې. والله حبتین او ن او دا نه فی ظلمات ځ په تیرو د چ زمیدار کریلی دانا داغه علم ملاوی ما سر دے ولارد بن نو چ والا ان لارد بن لاند والا یا بس نو چا الا فی کتاب مبین مگر دا الله په علم کی دخکارا دانه یاد کړولی دانه هم داسی زمیدار خو او کری کنی شندی مکه وتا زمکه اړولی چې داسه تو خو مو نو دا دانه لاړ شي لاندیس مکه تا او بیا په ورپسې ووبوراش و بخوروت او بو سراغا خورا پی بندشیا دانا دا نخخش اس دے زمیدار تا لا حبتن فی ظلماتن دا دیزمک پتیاروکو دا دانی پتن لگی چه کم دانا په دیزمک که کم ایساک پرتا دا دانی اڈیره و یا دانا پا که مطلب دے مخصوص اکی پایزا سا نشانو لگئی خو بیا موٹی کراولی اسی اوشین دی پتا اونا لگی دا اغه دانہ چرتا لاړه لوی ماته علم دې چې کوم ځای پراته او بیا زمیدار سګي ولا رد بن ولا یا بس زمیدار خلک دا سګي چې فصل وکړي وبخور و غیرو کې سروزه بعد بیا لاړ شي ګوري چې څنګه کې حالات سي نو برخه خور را پتن لګي نو څنګه دا شي وکړي دانہ رو و چې ګوري نو کته دانہ دا سي نمي پکه نم یعنی سای خوالشوی و بشوی نخوشالی ایلی که وی زمکه که ساده وطرشتا او کچر تا اوچه ای خفایی روی زمکه که وطر نشتا. یعنی دا دانم چا پاتشوا فصل بنکی گی یا دا دانم نظر غنی گی الله اللہ وی زمیدار کنی رو باسی نا علاقه دا او الله ما تا دقا سپتا دا چه کم کې وطر دی و کم کنا کم بزر غنوم و کم نا الا في کتاب مبینو دا اللہ علم داس کمال والا و محیط علم ده و هو اللذی یتوافا دا دیر لسم اقلی دلیل کمال تصرف و اختیار دا اللہ دا اللہ تصرف اختیارم ډیر کام کمال والا ده و هو اللذی اللہ غزات یتوافا کم باللل چه ساخلی ستاسو نداش پی ساخلی یعنی او دا قیم خوا یتوافا کم باللل مرقیم داش پی ود کی يم د شپ د شپ ود کی روح او او جسد او نفس دل دی و یالم پویګی الله ما پاسبانه جرحتم یک اسپتم چې تاسو کوه بنه هاري دروازه دروازه چې سکوي دروازه سکوي د عین الله خبر د شپې چې ودې آرام کوین او دا غینم الله خبر ثم یبسوکم بیا را پورته کئ تاسو فيه فيه بیا مطلب په دی واز کې د شپ د شو نو پرواز کې مراویخ کېڅ د پااره لییغ د د دپاره چې کوره کې اجلو موسمما غنیټه مقرره دا د شپیر ځې تک را تک د شو د کوه د وځې پاوه سره دا دیله چې تا خپلی نیټی ته وورې ستا د عمر نیټ سر ته وورې قیمت راورې. بل وخت اورځه سم بیا دی الله تعمر جهو کو واپس کیدل ساسی سمونه به کوم بیا بدل خبر کی به ما باغ سبان کوم دم تعملو چتا سو عمل کو وه هو القاهر فوق عباده سورله سمقلی دلین سر د تخویب د الله قادر دی فوق عبادی دبره د بندگانو د بندگانو د پاسه قادر او قدرت واره ده قاهر زورور دی قاهر زورور قاهر غالب فوق عبادی د بندگانو د برا ويرسل عليكم حفظه اور الیگی پتا سبانه نگهبان فرشته فرشته ر الیگی نگهبان د انسان سره ګرځي یو خو هغه فرشتي دي چې هغه د انسان سره کرام الکاتبین دي لیکل کوي دی, دی وګبان او دویم کیسه فرشته حفظه دي چې د انسان نغیر چا پیره رواني زګه د انسان د ډیر له خطرات دي یو شیطان جن د دشمنان دي بل په د دنیا ک ډیر ل هوواادستې پتلې کله د اکسسی کوئ د انسان چوکه دا چوکې ده د پټونه نه دی خبر نو چې د پټو نه خبر نو هر وخته ته خطره د اکسسیډټ او د تووا او د نقصان د پتن لې چې مخی بسی روان ده په د او د کور نه پتل لک چې سب کې نو د فرې سره حافظې د د دغې حوادی سرونه بچ کوي. الله و د حافظه فریتې مقر کړي. مګر کړي دې په تاسو باندې حافظه فرشته حتا نو سوال پیدا شي چې حافظه فرشته اښت او حوادثونه بچکینو دا مرګ به اولی راځي وګارل شي مرنه بچکی کنه وینا دا حافظه فرشتی وی وی کو چې کلا کما حادثه ده تقدیر کی یا مرګ ا فرشته ته لگا خوایشي یا خوایشي درس ایکسیډنت وکي دا دا چلی وي یا دا وخت کې دا مرګ دا مرک چې پوره شي وقت حافظه ت لری شي او د مرک فر راش حتا تر دی پې د حافظه و ای ا جا حددو کوملموت کله چې را تاسو ک او تن تا مرگ علامات د مرگ نو توافت ہورورسلونا سا واخلی روحوای ددن نه زمونږ د مرگا فرې اوله راشي و هم لایو فریتون دغه د مرک فر دا دا لایو فریتونه کمی کوتهہی نه کوئ پخپله ډیوټ زی مدار کې۔ چه سوکه و تقولی بز آغا علی او اغا روحوالی و اللال یوسی برا وی دا غا فرشتی وهم لا یفر او دوی سووی وی لوی زوان مورید مرشوی و نووی موری ورپسی پیر پیرسی پسی چه اغا مورید خویده لامل که چه وی دا غا سی ازرائیل را غلی خواه مخ که او ده ورپسی پا دره مثالورم اسمان که ازرائیل را لاندیک راکه زما ده مورید روح نه نه در کوم بس په دې ته وستا هغه اسرایلم پر سر غړون او وس پیاو سر ده غریب او دارنګ ک سوړې وسره هغه تیراخ کا بس ټول روحونه وال وتل سو په تختنخ ک نه سو زو په جنازه قرآن سوئی وهم لا يفردون نعم اول جیبه خبره دا معراج کې پیغمبر معراج تزی حدیث معراج و مېلی چکه موليان دي درکه وړي دوري غټي دوري والا اغه معراج کې چې نبی عليه السلام تلو ها څه کول جبريل چې وسره باقاعده هر اسمان کې دروازه ده اغه دروازه یې واله ده نه فرشتو تطوس کړي سکه جبريل ممعک دا سږ د سرې محمد خپل راغله نه راغسته شهره خا خ ور کوله او محمد هم بغیر اجازه برنپری صلی الله علیه و, و سلام او دی وی هغه سحو زلې ځوان سلارم اسمان د ورپسې وخت نو وهم لا یفرتون ثم يردوا الاله بیا به دی واپس کړي شی الله ته مولا او ملحق چې مالک دې د دریشتینه الله ته بيشي او ول ته قیامت کې اعلان وشي الله خبردار لَهُ الْحُكْمُ اَللّٰهَ رَے اختیار دے اوسو فیصله کی وو واسر الحاسبین اغه الله زرد حساب اغه ستون کو نه دے دنیا کې حسابيانی کنه حساب کوي دا میتیمټیکس والا خر زرزر حساب کتاب کوي کنه بینک لالاړ شي منیجر بینک داسې زرزر زرزر داسي لوټونه شميري چې مونږ لاغه چلم ناراج حسابونه کوي اکاونټنٹ دې ډېر زرزری کوي اډټ والا دے داغه تجربه ده زر خو الله وی چې دا سونه زری سابونو والای د ټولو نزه ز ډیر زرم زر زر سوال چې دا خو دون مخلوق دی او دا د معاشر پر دا خو ډیر لویه دنیا وخت پی لګي نه ما ته یی اسان نه زر زر کو قل <سؤال> مین نجيکم من ظلمات البری <سؤال> والبہ <سؤال> پین دلیل <سؤال> ولو ورتو پیغمبر مایونه جيكم سوق د چبن نجات بدر کی تاسو من ظلمات البره دا غت يرو د وچ وال بها دريابنه صحرا کی تیری سمندر کی تیری غمرا تسری مصايب سوق د چبچ کی تاسو د مصيبهتونو د وچه دريابنه تدونه او چ تاسو اگر امداد کوی تزرون پا جزي و وخوف يو پرورو د عذاب دی اجيزي وي په دعا کې خوفي او آ لین آنجاانه که الله مونږ د خلاص کړو می نههازیې ددې مثبت نه دله نکوونه نه نه شا کي شوه د ماهدینو نه اللله ته بیا تکلیف کې داواه پل ورتو الله الله الته مییونه جییکم دلته جوابلهل الله الله دی که نه یونه بچکی بچ کوی به تاسو می نه ددې موج موثبت نه و من کل لکر او د هر آدر راتلون کی موثبت نم خوسممه انتم بیام تاسو تشرکون اللہ سر بیانور شرکاوئے مصیبت مده الله خلاص کی او ایدہ بابا نا غستوا بابا راک زامنی نی نوچه وری کی او ایدہ میں پلان کی بابا نا غستوا راک او دازوئے دا میں ویدہ پلان کی بابا بالکے دے بالکے پیچنے دا میں پاگا دا دا پلان کی بابا بالکے دے ارالا راکڑے دے پیر رالا راکب نو نسبت بیا غیر اللہ تکی قلو ہو القادرو شپاڑا سم دلیل اقلی سره تخویب دنیاوی قلورتی و پیغمبر هو القادر دا اللہ قادر دے دا علای بسالیکم پا دیچ رولی گی پتاس و عذاب انعذاب من فاقی کم دا برانا برانا گلے بارانونا او دارن توفانونا او من تاحت ار یا ناکارا حکمرانان او من تاحت ار جلکم یا لاند دا خپو استاسونا خصف توفان سیلاب ناکارا ما تحت او یلبسکم یا یلبسکم شیا اوگر زیتا سو مختلف دلی ڈلی ڈلی نو دا ڈلبازی همسی عذاب دا فرقاوریت مذابی چه ڈلی ڈلیش او یلبسکم شیا یا اوگر زیتا سو مختلف دلی ویدیق بازا کم بازا باز او سا کئی بازو تا عذاب دا بازو یا پا بلا سمو وی اٹا کئی انظر وګوره که پر نور سروپلایا سنگمون چلاو دلایل توحید ل العالم دې لپاره یفقهون چی دی په ځان پوی کی وکذ و به زجر بیمن مانی وکذ و به قوم درو جن غنی دې قران ل رستا قوم هو الحق حال ل چدا قران او توحید حق ده او قل ورته پیغمبر ل السلام علیکم بی وکیل نیم ز پتا سبانه ذمہ دار بچونکو زمکار بیان اومه کو لکل نبائن هری فیصلی لا وقت مقرر هری خبری لا مستقرن وقت مقرر دا اللہ طرف اپنا و سو نظر دا چه پوی باش دوی انکار کئی مطلب داو اول کلی نبی مستقر و سو و تعالیمون انکار کئی حالانکه حق تو حید ده پیغمبر زمدار نده خو بیانو کو فاللوی زبو اصر پوشم ازاب بورکم خدا ار کار د پار خپل وخت خپل وخت اخپل وقی اونیس و ازارایت اللذین خودو نفی آیاتی دا زجر ده او امر بی تباعد ان مجال ست اهل شرک والبدا دا مشرکان توحید خونمه نیکنه کذب بیهی قومو نو دا دا مشرک نا چې باہر باہر واتا مسلا بیان شوا نو دا نتباعدو کا دا سرو بی دا اهل شرک بدت مجلس نه جوړا دا چې وته مساله بیان شې ویخه مساله نه دا بیان نه سر بی کاټ نه کې ادا که کپدې وجه چېر د شر بدت کئ بس زما و سربي کاټ نو دا تو مساله سوک بیانې دا بی کاټ چې چرته قران او سنت کې راځي دا اهل شرک او بدت نه دا بادل بیاني چې تا بیان او کو بار بار نیمینې نو بیا چې بیان نه شې بی سربي کاټ نه هغه په نرمه پوهې وَيَدَارَأَتِ الَّذِينَ كَلَّفْتُونَا كَثِيرًا فِي آيَاتِنَا چي غو بي وخي زم په آیاتونو کې غو بي وخل څه مطلب تحریف کړي تفارذنهم مخواړه ود دینه حتا تر دې پورې خو ذوب يدي سين غيري چنه نو زي په بيان او خبرونو ورکه يعني دا تحریف نمني شي شرک نمني شي ال شر بيدتم د الله آیاتونو کې تحریف کوي کنه غلط, تعبیر غلط تعبیر و اما یونسیندک شیطان که نه شیطان دوی سر کې ناس تلو نمنه اغا منه ده ناس تیده نهی ری و اما یونسیندک شیطان که نه شیطان دوی سر ناس نو پراتا قد بیا و سرمکه نبادا زکرا پس دا یاداش نمال قوم ظالمین قوم ظالمان و د دن ایرو ناس خبر شو بیات پاس و ما لاللزین اتقون من حساب من شه یو سره ایا لا داوات لا ورغله وی خير داوات لورش مجلس ومال الذين او نيشت دای ګونا په کسانو یتقون چاوی ځان بچکئ د شرکنا منې هم د دغی منکرینو دای حساب نه منشئ نس بوج اه ک مجلس وره دغی هغه بوج حساب په دنيشت خو لاکن ذکرا کورغله نو لاکن ذکر مگر ولکن ذکر علیهم لیکن پتی باندي نصيحت ور کولي نو دي مجلس کې د ورته مسله بیان کړه اللهم دې لا بار يتقون چې دا مشرکان د شیخ په لشي شرک نه مونې شي ورغله مسله بیان کړو ټیک دې دې لا اللهم يتقون شرک پرې او که مسله بیان لنين او اسه وسر مکينا وزر الذين او پريدا اا کسان تخذودينهم پريدا کسان یعنی بې کاټ وسروک پريدا کسان چې نیولې دي دی دینهم جوڑ کړه د خپل دین لايبه ولا لو بيټو کې و غرتم الحیات دنیا او دوک کړي د ویلره ژوند دنیا دنیا ژوند دوک ککل دنیا باندې دوکري دنیا ضرورت نه او تیرا او دین نه لو بيټو کې جوړي کړي دي نو داسې خلق هم پرې ده سر سره بې کاټوکا اهل شرک او بدعت دایي مجلسونه دلته مراد ده دینا دغه علي شرک او غیره دي بیان القرءان کې مولانا شفلی تانویر احمدالله کلی دی چه دینا مراد و دخل فیه اکسرو آراز متصویفت زمانه نا زمان دا زمانه د دی متصویفا و اغا ارسونم دی کې داخل دی ارسونم دا متصویفا و دا دی مشرکان و ارس که دا بابا و دا پیر نوازاری لذین اتخذو دینام لو بیتوغي شروع کړی زګه پورسونو کې دا موسیقي وی او دا کوالی شروع ندغه لایمو ولاحه وغرتم الحیات الدنیا وذکر به بی او بیانو کدی ته په قران قران وطا چه دا نمنش. تا پا قرآنو چه و ته بیان چې د شرک بدعت نمنیش ولی بیان و ته په قران نو کا ان تبو صلا نفس ان تبو صلا نفس چې گرفتار نشي او نفس به ما کسبت په سبب د خپل عمل دا شرکی عمل کوي پدې گرفتار نشي او نشرميږي حلاک نشي یا تب صلاح حلاکت توي چې حلاک نشي او نفس بما کسبت په سبب د خپل عمل نو بیان وته کو چې کی دې شمنش اولاي صلاحا من دون الله نو وي دې نفس لا من دون الله د الله نه سیوا مې ولي ولي سو بچ کون کې ولا شفین شفارسی وينتا دل او شرک سره لال نو وينتا دل کو چروانه ورګي کول عدلن پورا جرمانا هر کس ما جرمانا نلایو خود منها وابنغستشیدنا ولائک اللزین دا خلق ده ابسیلو چی دوی شرمی دری حلاکشوی تبایشوی دی بما کسابو پس سبب دا اخپلا ملاو شرک لحون دی دا پار شرابن کل دی من حمیم دا گرمو بونا وازابن ازاب بی علیم و درناک بما دا دی بجی کانو یک فرون چی دوی انکار کوا د الله د کتاب او توحید نا بس دواکه عمرګری والده سیب بي بیمار ده د دوا غسه الله رب له شفای کامل عاجل شه